Kord hakkasid jänkuonu, rebaseonu ja karuonu hernepeenarde jaoks maad harima. Päike paistis palavasti ja jänkuonu vesis ära. Ta läks hunniku juurde ja hakkas seda tõstma. Korraga hakkas ta kisama, et on pinnu käppa ajanud ning läks nüüd nagu õige mees kunagi vilu kohta otsima. Läks kaevu juurde. Et siin peab nüüd küll õige jahe olema, mõtlest ta. Hüppas pange ja sõitis sellega alla. Kukkus vette ja ehmus koledasti. on oli aga teise silmaga ta minekut jälginud. Küllab ta varjab seal oma raha või on õige kulda leidnud. Maja järele luurida, mõtlest ta. Rebaseonu hiilis kaevu juurde ja kuuletas. Kõik oli vaikne. Janku onu oli aga hirmust pool surnud. Ta ei julginud ennast liigutadagi, kartesed pang ümber läheb. Korraga hüjab Rebaseonu. Hei, Janku onu, Mis sa teed seal? Äh, mina või? Kalu püüan. Ma tahtsin lõunaks kalasuppi keeta. Või kui toreded ahvenaid, siin on, rebaseonu. need palju, jänkuonu. Koole palju, kogu vesi kihab. Kui sa ometi mulle, appi tuleksid, rebaseonu. Rebaseonu hüppa pange ja sõida nagu tõllaga alla. Jänkuonu jut oli nii veenev, et reban ilma mõtlemata pange kargas. Ning alla sõites, tirista ta jänkuonu üles. Kuna see oli kergem. Kui nad poolel teel kohtusid, läskis Janku Onu laulu lahti. Ära saa seal ära upu, ümber mine sisse kukku. Üles jõudes hüppas Janku Onu pangest välja ja jooksis peremehele rääkima, et rebase on kaevuroninud ning solgib seal vett. Siis jooksis ta tagasi ja laulis kaevu äärel. Kui sind üles tõmmatakse Kui pista jalgalase, pöremes haaras püssi ning jooksis kaevu juurde. Kuulates, kõik oli vaikne. Haaras siis kõie ja hakkas pange üles tirima. Tirib, tirib. Aga korraga hüppab rebane pangest välja, vilksatab korra sabaga ja ongi kadunud.